Ну, хочеться мені трошки дати чогось і е, такого ретро ніби, е, те, що було колись, але воно, е, на жаль, є і зараз. Е, ця Гумрезка дуже людям сподобалася, е, скільки я її не читав, все життя її називають «Штани з Гондурасу» і навіть я книжку назвав «Штани з Гондурасу», а Гумрезка називається інакше, просто «Незвичайний конфлікт». «Будинок, в якому я живу при дорозі, вікнами на вулицю прибігає двірник і каже, негайно зніми штани. З балкона делегація їде з Гондурасу. А що, кажу, можуть вкрасти? Чи мої штани так впливають на міжнародну політику? Вит псують твої штани». Ніби то в Гондурасі кажу, штанів не сушать. Та й балкон мій на 16 по поверсі, що той Гондурас ізведе до моїх штанів на вертольоті підніматися, чи в біноклі їх розглядатиме. А навіть якби розглядав, що він на тих штанях побачить, що це карта секретних об'єктів. Не зняв я тих штанів, бо на завтра треба було мені у них на роботу йти, а мене радикуліт. Не дай Боже, щось вологе задягнути. Зляжу, на роботу не вийду, плану не виконаю, хліба не напечу. Чим того Гондураса годувати будемо? Конфлікту з Гондурасом в мене не було. Почався конфлікт з райвиконкомом. Мене оштрафували за порушення громадського порядку. Я попросив у своїй школярки Голобус, подивився, де той проклятий Гондурас. Пропади воно пробнув, це ж який світ, йому треба було їхати, щоб мене за нього десятку здерли. А країн скільки, це якщо за кожну мене штрафувати, мене не буде що сушити. Треба щось думати. Я придумав, засклив балкон. Прибігли з виконкому, розберіть негайно, заборонено. Протипожежними нормами, санітарними нормами, архітектурними нормами. Потім своїм видом ви псуєте загальний фон. По-перше, кажу, я підпалювати свою квартиру не збираюся. По-друге, за якими нормами отой заводський демар кадить мені прямо у вікно? По третє, чому архітектор сам не придумав, де я маю сушити штани. А по четверте, Моя сусідка своїм видом ще більше псує загальний фон. Он порозвішувала різних фасонів і різних епох. Сусідка каже з боку подвір'я, на вулицю не видно. То з космосу видно, кажу. Он челенджер літає. Інопланетяни можуть побачити, що про наш будинок подумають. Оштрафували. Розібрав. Але життя є життя, і штани є штани. Знову вивісив їх на балкон, і знову прибіг двірник. Зніми негайно, начальник ЖЕК розпорядився, делегація їде. «Невже, кажу, їде Катерина друга, що начальник ЖЕК бігає, як потьомкін? Ні, – каже, – з Зімбабве. І чого вони, – кажу, – так в'їлися на мої штани?»